פרק י"א מעשה בחולה אחד, אלעזר מבית עניא, מן הכפר שגרו בו מרים ומרתה אחותה. מרים, היא אשר משכה את האדון בשמן בושם, ונגבה את רגליו בשערותיה. אחיה אלעזר היה החולה. שלחו האחיות להגיד לישועה, אדוננו, ראה זה שאהוב עליו חולה. שמע ישוע ואמר, המחלה הזאת איננה למוות, אלא לכבוד אלוהים, כדי שיכובד בה בן האלוהים. ישוע אהב את מרתא ואת אחותה ואת אלעזר. כאשר שמע כי חלה, שעה עוד יומיים באותו מקום. אחרי כן אמר לתלמידיו, בואו נחזור לארץ יהודה. אמרו לו התלמידים, רבי, לא מכבר ביקשו היהודים לרגום אותך, ואתה חוזר לשם? השיב ישוע, הרי שתים שעות ליום, המתהלך ביום איננו נכשל, כי רואה הוא את אור העולם הזה, אבל המתהלך בלילה נכשל, כי האור איננו בו. אחרי שאמר זאת, הוסיף, אלעזר ידידנו נרדם, אף אני הולך להעיר אותו, אמרו לו התלמידים, אם נרדם, אז איירפה. ישוע דיבר על מותו, אלא שהם חשבו כי דיבר על תרדמת השינה, אז אמר להם ישוע במפורש, אלעזר מת, ואשר לכם, אני שמח שלא הייתי שם, למען תאמינו, אך בואו נלך אליו. תומה, הנקרד דימוס, אמר לחבריו התלמידים, נלכנה גם אנחנו כדי שנמות איתו. כאשר בא ישועה, מצא שכבר ארבעה ימים הוא בקבר. ואיתניה הייתה מרוחקת מירושלים כשני מילים. ויהודים רבים באו אל מרתה ומרים לנחם אותן על אחיהן. כשמוע מרתה שישוע הבא הלכה לקראתו, ואילו מרים ישבה בבית. אמרה מרתה לישוע, אדוני, לו לא היית פה, לא היה מת אחי. אבל גם עכשיו יודעת אני שכל מה שתבקש מאלוהים, אלוהים ייתן לך. אמר לה אחיך יקום. השיבה לו מרתה, אני יודעת שהוא יקום בתחייה ביום האחרון. אמר לה ישועה, אני התחייה והחיים. המאמין בי יחיה, גם אם ימות. וכל מי שחי ומאמין בי לא ימות לעולם. האם מאמינה בזה? אמרה לו, כן, אדוני, אני מאמינה שאתה המשיח. בן האלוהים הבא אל העולם. אחרי שאמרה זאת, הלכה וקראה למרים אחותה בסתר, אמרה לה, רבנו הגיע, הוא קורא לך. היא שמעה, מיהרה לקום, ובאה אליו. ישוע טרם נכנס לכפר, כי היה עוד במקום שפגשה אותו מרתה, כשראו היהודים, אלה שהיו אצל מרים בבית, וניחמו אותה, כי מיהרה לקום ולצאת, הלכו אחריה בחושבם שהיא הולכת לקבר, לבכות שם. בהגיעה אל המקום שהיה בו ישוע, נפלה מרים לרגליו, ואמרה לו, אדוני, לו לא היית פה, לא היה מת, אחי. כי אותה בוכייה, והיהודים שבאו איתה בוכים גם הם, נסער ישוע ברוחו והזדעזע. איפה הנחתם אותו? הוא שאל. השיבו לו, אדון, בואו וראה. ישועה בכה. הגיבו היהודים ואמרו, ראו עד כמה אהב אותו. אך כמה מהם אמרו, הפוקח עיני עיוור, האם לא היה יכול גם למנוע את מותו של האיש הזה? כשהוא שוב סוער בקרבו, ניגש ישועה. אל מערת הקבר המכוסה אבן. הסירו את האבן, אמר ישוע. אמרה לו מרתא אחותו של המת, אדוני, הרי הוא כבר מעלה ריח, כי עברו ארבעה ימים. השיב לה ישועה, הלא אמרתי לך, שאם תאמיני, תראי את כבוד האלוהים. הם הסירו את האבן, וישוע נשא את עיניו למרום, ואמר, אבי, עודיך כי שמעתני. ידעתי כי תמיד אתה שומע אותי, ואולם למען העם הזה העומד מסביב אמרתי זאת, כדי שיאמינו כי אתה השלכתני. לאחר שאמר את הדבר הזה, קרא בקול גדול, אלעזר, צא החוצה. יצא המת, כשרגליו וידיו כרוכות בתחריכים. ופניו עטופות במטפחת. אמר להם ישועה, התירו אותו והניחו לו ללכת. רבים מן היהודים שבאו אל מרים, האמינו בו כי רותם את אשר עשה, אך מקצתם הלכו אל הפרושים וסיפרו להם מה שעשה ישועה. כינסו ראשי הכהנים והפרושים את הסנהדרין, מה נעשה? אמרו, הרי האיש הזה... עושה אותות רבים. אם נניח לא כך, הכל יאמינו בו, ויבואו הרומאים, ויחריבו את מקומנו ואת אומתנו. כיפה, שהיה אחד מהם, והוא הכהן הגדול באותה שנה, אמר להם, אתם אינכם יודעים כלום. אף אינכם מבינים שכדאי לנו כי ימות איש אחד בעד העם, ולא תובע את כל האומה. לא מליבו אמר זאת, אלא שבהיותו כהן גדול באותה שנה התנבא כי ישוע עתיד למות בעד האומה, ולא רק בעד האומה, אלא גם כדי שיקבץ לאחד את בני האלוהים הנפוצים. מאותו יום גמרו עומר להמית אותו, לכן לא הוסיף ישוע להתהלך בגלוי בין היהודים. הוא הלך משם אל אזור קרוב למדבר, לעיר הנקראת אפריים, וגר שם עם תלמידיו. קרבו ימי הפסח, ורבים מתושבי הארץ עלו לירושלים לפני הפסח כדי להיטהר. הם חיפשו את ישועה, ובהיותם בבית המקדש שאלו איש את רעהו: מה דעתך, האם יבוא לחג או לא? וראשי הכהנים והפרושים גזרו שאם ידע איש את מקום הימצאו, יודיע על כך, כדי שיתפסו.